פרק כ"ג: וישלח המלך כל זקני יהודה וירושלים. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים אתו והכהנים והנביאים וכל העם ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני.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 אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל, לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים. ויוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לעפר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 אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתורת שיקוט צידונים ולכמוש שיקוט מואב, ולמלקום תועבת בני עמון טימה המלך, ושיבר את המצבות, ויכרות את העשירים, וימלא את מקומם עצמות אדם.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 ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. כי אם בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים.